Брязну засу отхилилися двері, пісне око глянуло на твердо хліба і щезло безшелесно. Він попхнув двері, опинився у тісних темних сінцях, сухих і затишних, повних пахощів засушених трав. Ступнув туди, де тьма світилася вузька смужка, знайшов там ледь чинені двері, сміливо відчинив їх і війшов до кімнати. Біля віконця на низенькому застеленому смугастим рядинцем тапчанчику сидів чистенький біленький кум-король і мовчки дивився на незваного гостя. Гвиняна долівка теж була вистелена такими самими смугастими рядинцями, на які твердохліб не міг наважити ступнути з дощу й багнюки. Та не ця неторкана чистота вразила і налякала його. І не з кум-короля – та його біле вбрання, ніби вприреченого до страти. Твердохліб стояв на порозі і розгублено метався поглядом от одної стіни цього химерного притулку до другої, не знаючи, на який має затримати погляд і чи взагалі повинен це робити, а чи дати увагу, хоч і розумів, що тепер уже підно. Стіна що навпроти дверей, була від стелі до підлоги завішена іконами, великими і маленькими, в дорогих окладах і без ніяких прикрас, у барвах яскравих і тьмавих аж до земляної черноти, до якоїсь ніби багатовікової задимленості і забрудненості. Дві лампадки червоно блимали в тому царстві суворих і лагідних ликів. Їхнє блимання зливалося сірим світлом – що оцідилося з надвору крізь маленьке віконце. І ця дивна суміш насичувала тісний простір помешкання таким густим сяйвом, що, здавалося, до нього міг би доторкнутися лкою. Найнесподіваніше, що сяйвати народжувалось не на стіні обвішані іконами, а багатьох з яких проблискувало і суте золото, а зовсім на іншу, якраз на ті, що проти неї сидів сам хазяїн. І не просто сидів, а, мов би, її, читував, пильнував. Стіна, так само як та, іконами, була вставлена від стелі до підлоги книгами. Таких книжок твердо хліб не бачив ніде ніколи. Навіть професор Лобко, який читав їм історії права на юридичному, і любив приносити з собою всілякі дивогляди, нічого схожого ніколи не показував. Тут стояли вже й не книжки, а пишні втечище, а може, гробовище людської думки і людських заблудів, важезні фоліанти в позолоченій шкірі, в міді сріблі, в тудерно різьблених або просто грубо струганих потемнілих дошках. І навіть у хутрах, колись пухнастих і лискучих, а тепер ж і знікчемнювих, та все ж несподіваних у цій несподіваній книгозбірні. Книги стояли на грубо збитих дощаних полицях, лякали своїми розмірами, своєю ймовірною тяжкістю, притулені були одна до одної так тісно, що жодної не висмикнувшись зряду, не потривоживши інших. Все вказувало на те, що ними ніхто не користується. Їхнє призначення не для читання, так само як призначення отих ікон не для биття поклонів перед ними і не для молитов. Перша думка у твердохліба була – Воздвиженський вкладає в оці скарби всі свої капустяні гроші. Друга – спекулює іконами і старовинними книгами. Раритети, рідкість, цінність, бариш, може, і валюта. Третє. Третій думки в нього не з'явилося. Хазяїну сирш помітив нарешті гостя і показав на свій табчанчик на чистенькі ряденці. Сідайте, добрий чоловіче. Треба ще з'ясувати, чи справді я такий добрий, уперто стовбичечі коло порога, погмикав собі підніс твердо хліб. Коли виявилося ще справді такий, то я й сам чимало б подивувався. Отак, як оце з ваших багатств, і не так з ікон, як з книг. Ніколи б не сказав, що на Куренівці можуть бути такі книги. Божа благодать і над Куренівкою простирається, скромно зітхнув кум-король. У книгах слово, а слово стояло в началі світу, то хто ж знехтоє ним? Тільки темна душа, а темнощі в душу пускати гріх. От я чую, як книги, де написано, ніби апостол Павло був неграмотний. Як же так? Апостол і неграмотний. Твердо хліб пересмикнув плечима, ніби йому за комір полило холодним. Які перескоки від квашеної капусти до апостола Павла? Ось тобі й кум король. Він нарешті наважився ступнути на чистенькі ряденці. але не сіла зупинився посеред кімнатки, щоб мати хазяїна перед очима. Щодо апостолів, я не спеціаліст, вирішивши не заїдатися з Воздвиженським, сказав він. Та коли вже хтось там. Доскіпався до цього вашого Павла, то й я скажу, міг би бути й неграмотним. Апостоли тому й апостоли ще неграмотні. У всякому разі, прокуратуру це не цікавить. Кум король не відгукнувся, знову виказував суцільну неувагу до твердого хліба, ніби того і зовсім не було в хатинці. На базарі він весь був зітханий з рухів, з метушливих жестів і слів. Зугодництва і прислужництва, а тут сидів непорушний, безплотний як тінь, і не пробував захищатися, а вичікував, хотів виграти час».